І тобі оце запорожцеві, отчельникові, не сором признатись? каже Шрам, бо він, старий, розвішав уші, як поніс той свої багандраси. А що скаже товариство, як дочується, що коріний отаман так осрамив своїх братчиків? Нічого не скаже, бо я вже тепер вольний козак. Як то тепер? Вольний. А перше ж хіба був невольний? У нас, панове, поки козак не випишеться з коша чи з куреня, то слухайся січової старшини, так як і гумена. Знюхайсь тоді, коли хоч з бабою, то знатимеш, по чим ківш лиха. Тільки наш чернечий устав кращий од монастирського. У нас скоро чоловіка спантеличить мирська суїта, то в куну або до кози не саджають, а зараз іди собі до нечистій матері. Вибрикайсь на волі, коли дуже розжирів на товариському хлібі. І чираже то траплялось, що сердешний сиромаха погасає по городах, ухопить, як там кажуть, шилом патоки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 Їздячи колись із прощальником по городах, натрапив на такі очі, що й товариство йому стало немиле. Замутив зовсім лукавий йому голову. Ну, виписався із куреня, сів хуторком десь колоніження, і господарство, і худобчину завів, і діток сплодив двойко, за хлопчика та скверуху дівчинку. Тільки років через п'ять, чи що, так йому обридло все в господі і в полі, як приборканому степовому птаху. Сумує, та й сумує козак. Бо чи статечна бакріч і сповнити козацьку душу жінкою-квочкою та дітьми-писклятами козацької душі і весь світ не сповнив би.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 Звернув свою розмовну такий лад, що й голову понурив. Еге. -е, я ж кажу, що мій батько скоро розчовпав, що поживився, як мухою, та й заскучав по братчиках». Вже не раз казала йому мати, так як та жінка в пісні, «що ти, милий, думаєш, гадаєш, мабуть, мене покинути маєш». Рано встаєш, коня напуваєш, Жовтенького вівса підсипаєш, Зеленого сінця підкладаєш. В сінечки йдеш, на гайки питаєш, В комору йдеш, сідельця шукаєш. Дитя плаче, ти не поколишеш, Все на мене важким духом дишеш. Тільки батько мій не пускався в такий й розмови, як той козак із своєю жінкою, а, надумавшись, сам собі, сів на коня, ухопив за сідло карапуза синка свого, цебто мене ледачого, та й гайда на Запорожжі. Не вибігала ж за ним услід, моя паніматка, як у тій пісні, не хапала за стремена, не прохала.